Я повернувся до авто і відчинив багажника, в якому привіз складну закордонну апаратуру, запаковану в невеличкий компактний металевий контейнер. Свого часу я витратив на це добро 8 тисяч доларів. Але справа була того варта. Я пропхався у люк, і не минулої 20 хвилин, як підслуховуючий пристрій, вже було замасковано серед кабелів і труб.